aci gertatu dira momentu batean zeinan bueno ba kideak egon berriak ziren arrera batean urkullu lendakererekin etxeratzeko kideak ibili dira europarlamentuan harreman e, e, mordoa egiten e, euskal presoen egoeraren berri ematen Eta, e, bueno, ba, ekimen hilera e, hortan, atzokoan Bruselan aurkezutako ekimena orren, e, ondoren gertatu egin dira, ez? Atxiloketak, eta beraz, bueno, ba, argi dago, Espainiako gobernoen pozizioa espetxe politikari di ez duela inorko abesten Espainiati ikanpo, eta atzokoa horren isla izan da, atzoko ekimena, eta testunguro horretan guztian iristen da, gaurko atxiloketa hauen e, guztien berria, ez? Ba, horrengoz, dakigunez, ez, eh, e, espero ezagun, lehen bailen jakitea zer pasatzekoak izango diren epailaren aurrean, eta, bueno, bagu horren zain egonen gara, eta, bueno, ba, nahiko genuke epailaren gandik pasatu ondoren libre ateratzea eta etxera bueltatu ahal izatea, ez, ziurrenik gaur goizean etxeukaten egoera batean bueltatuko dira akusazio lean, Baino ez zian, nahi ditugu, ez ditugu gartzelan nahi inondik ere, uste dugulako presoi elkartasuna dirazteagatik, edo lan politiko bat e, egiteagatik, inor ezin dela gartzelan izan, eta testunguru politiko berri honetan are gutxiago askotan esaten demezela, garaia da gartzelak e, ustutzeko, ez betetzen e, jarraitzeko, eta guk uste dugu horrek eskatzen dela postu politiko sendo bat bakearen alde, elkarbizitzaren alde eta hori da sortu kezkerabertsale geosoak garatu nahi duena. Ba hori da, ez, nik uste dute baitak eh, jardua matua amaitutza temantzuenetik eh, espetxetako egoera okerra baino ez du egin eta hori be, gaurkoa bezala kooperazioekin eh, konpomide prozesua lehertu nahi du eh, alderdi popularrak argi eta garbi ez eh, espetxe politika deliberatuki okertzeaz gain eh, euskal preso politikoei ematen zaien eh, sustenku politikoa soziala, ekonomikoa eta gaurko nik dugun bezala osasuna arretako ere bai izan du ditu E, Jopuntu Pepek eh, guardia zibilaren eh, bidez eta, bueno, hortxe joan dira, ba, herri gireak okidein kontrako operazioa, bitartzea abokatuak, etxeratekoak, eta horkoan, eh, jaikia di, elkarteko kideak izan du dira atxilotuak.